Ət-Tin surəsi 8 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, and olsun əncirə və zeytuna, tur dağına, bu təhlükəsiz şəhərə ki, biz insanı ən gözəl biçimdə yarattıq, sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik, yalnız iman gətirib yaxşı əmərləri dənlərdən başqa, onları saysiz hesabsız mükafat gözləyir. Bu qədər nəsiyyətdən sonra, Sən niçin ceza gününü yalan saymağa vadar edən nədir? Məğer Allah hakimlərin hakimi deyilmi?